Їй не хотілося, щоб ця жінка мала її за рожеву доребку, який мужик вішає на вуха всілякі вигадки, а вона вірить. «Яке зло! Зло – це подружня зрада. Я хочу попередити вас. Їхні стосунки – не випадкове захоплення, яке час від часу трапляється на шляху кожного чоловіка. На такі тимчасові походеньки мудра жінка повинна заплющувати очі. Але тут складніше». «Ці зустрічі можуть загрожувати вашому шлюбові. Це серйозно!» Жанна допила каву, акуратно поставила горнятку на блюдечку, промокнула серветкою губи. Вона намагалась нічим не показати, що звістка вразила її. «Мабуть, ця жінка зараз вимагатиме грошей. За інформацію, за адресу, за вистежування». І чим більшим буде її хвилювання з цього приводу, тим вищою виявиться сума. Послухайте, Нінель, а навіщо ви мені про це говорите? Навіщо запросили на зустріч? Якщо виникає така ситуація, дружині телефонують, повідомляють, а там нехай сама розбирається. А ви – зло, подружня зрада. Який ваш у цьому інтерес – «Вибачте, просто так ніхто нічого у нашому прикрому світі, як ви правильно відмітили, не робить!» Я розпочала з того, що мого інтересу – нуль. Принаймні, він ніяк не стосується вашого чоловіка і вас особисто. Але є на світі такий собі Маркіян Журба, добре вам відомий. Мої інтереси тісно переплітаються з його. Але він чомусь цього не розуміє – «А я хочу, щоби зрозумів...» «Маркіян Антонович...» «Але ж він розлучився з дружиною і одружується з Антуанеттою. Вони живуть разом. Все у них добре, наскільки мені відомо. До чого тут ви даруйте і ваші інтереси?» «Зло повинно бути покаране. Якщо люди цього не розуміють, їм потрібно допомогти». Це ж завдяки мені Марк розлучився зі своєю надією. Він отримав шанс стати щасливим. І замість вдячності... Але він погано мене знає. Я примушу його повернутися до мене. А до чого тут Віктор? То ви нічого не знаєте? Ця приємна компанія дуже весело влаштувалась і чудово проводить час. У них цікава дружба у чотирьох. Розгулюють по ресторанах, ходять у гості, їздять на природу. Нікого не соромляться. Наче так і має бути. А покинуті чоловіки і жінки сидять собі вдома і не розуміють, що сталося. А що змінить ваше втручання? Невже ви гадаєте, що зможете повернути чоловіків жінкам чи навпаки? Я не гадаю. Я зможу. А мені так не здається. І вас зовсім не цікавить, хто ця жінка, з якою зустрічається ваш Віктор. Не цікавить, на якому етапі розвитку знаходяться їхні стосунки. Не цікавить, коли настане той трагічний момент, який змінить ваше життя. Коли він вас покине, простіше кажучи. А до цього дуже близько. Вона так його плутала, що ви скоро залишитеся одна однісінька. Без роботи, без грошей, без житла. Як вам така перспектива? Жанна відчула, що стілець тікає з-під неї. Вона ніколи не припускала, що Віктор може зайти у стосунках з Коганкою так далеко. Щоб аж покинути її? Без роботи, без грошей? Ні, Віктор не зможе. Адже вона для нього – ідеальний варіант дружини. Безглуздо приховувати, Жанна відчувала, що у нього хтось є, здогадувалася але вважала, що тільки погіршить ситуацію, якщо загострюватиме проблему. Все ж ішло так добре, так спокійно. Він відводив душу десь на стороні, а вдома був таким, як завжди, навіть підкреслено уважним, як це іноді буває з чоловіками, які знають про свою провину і хочуть загладити її. Ніщо не віщувало бурі. Нінель не чекала такої реакції від цієї лялечки з курячими місками. За її розрахунками, така обмежена жінка повинна була упасти в нерви, хоч розплакатись на крайню біду. А вона наче й не надто хвилюється, може, не здатна второпати ступеня небезпеки. Тоді вона поганий партнер у грі, яку розпочавши, потрібно доводити до кінця – і помилятися у цій грі не можна, надто серйозні супротивники. І на їхньому боці любов. А у неї лише розрахунок. Зате точний.